Amar bat presunek erantzun zioten gomitari hauetan Bruno Safor Schukalldaria da eta eztu autorik trea erabiltzeko usaaiia badu kritiko agertu da eskualdeak, hirigune elkargoak eta esenzFAk heldude abenduan eman nahi dituen ordutegi berriekin. blir la tranche de la journée pour les gens qui veulent à la Bayonne passer la journée ou prendre le TGV de 10h comme moi je fais souvent pour aller sur Bordeaux ou Paris c'est pas à prendre à 6h du matin pour rester 2 h sur Bayonne à attendre pour, pour rien c'est une perdu temps Zizunpernitant, si, si doa, no, no, jesu pad akorak dako. Trein gehiago izanen da goizeta haratzez, bainan utxune ahondi bat goiziko behatziak eta atxaldeko lauak artean duten proiektuaren arabera eta biadura ahondiko treinekin loturak utxeginen dira. Sindikatek beste ortu plano bat proposatzen dute, bainan Matio Berge eskualdeko kontseilariak berriki erran bezala, ez da bere kondutan hartua izanen. Hortarako, erritaren eta autetsien laguntza galde giten dute sindikatek. Jean-Michel Galan, askarateko auzapeza Bilkura publikoan zen. Ba Artakore izetorri zen bon jonden hastian erautateunarate etortzeko, e, gauza txarrak bazirela, eta beraz ni nola osten eruta bezala soinu baikor bat nuen trainbide honndako gogotik etorri naiz, eta eta egia da kezkatua naizela eta dudari gabe jendeak jakiten badu hori jakin e, behar du, eta hordugu gure lana egiteko eta ez da jendeak e, jardokiko duela. Bestalde, sindikatak damutu dira ere, irigunel kargoak elduden asteburuan antolatzen dituen mugikortasunaren egunetan, garazibai hona treinbideaz ez dela eztabaidarik pentsatua izan. Lab sindikateko Jeronimo Prieto. Patzen ezena ez dela existitzen beraz arazua berdin ez dela existitzen ere. Horregatik berdin ezugu ere deitelefonorik, ero harapusturik. Aldaketan da, sindikatek bakarrik ezingo dutela lortu eta ondorio egitarer mobilizatzeko deia zabaldu diete bilkura publiko untana.